Як пожований, з круглим, отупілим жахом в очах, він усе ж таки силкувався сам і ти, і навіть ніби посміхався. Чи так здавалося? Чи то гримаса жаху? Чи справді на старечих устах виступила як холодний під бліда моторошна посмішка? Єремеєв скомандував, усі зупинилися. Він од'їхав трохи набік і вийняв з-за пазухи цигарку. Тоді її солдати поставили на ноги темну масу. Це їм удалося не зразу, бо вона вся опадала на землю або раптом починала скажено пручатись, так що ті, які держали її, з усміхом і криками аж точились на неї. Потім зняли її з голови шинелю. З'явилось кругле, жовто-сіре, з великими викоченими очима, Лице графині. Ці очі весь час чудно, безупинно вертілись, неначе хтось усередині задержальце крутив їх, а все лице було мертве й непорушне. Солдати щось говорили графині, поводячися з нею як із глухою або з малою дитиною. Нахиляли близько до неї лиця, показували мімікою, жестом. Вона не розуміла, що з нею робити. Єремєв щось сказав до солдатів. Вони почали дивитись одне на одного, потім усі стали показувати на високого білявого парубка. Він соромливо посміхався, але виступив наперед і підійшов до польки. Ага, це мабуть був знавець польської мови. Так-так, графиня немов уважніше стала слухати. А Він їй показував так само, як і товариші рукою до яру. Схрещував руки на грудях, мовляв, роби, що хочеш. Вона почала вже розуміти. Вона не вірила, ні, але вона вже розуміла. Озирнулась до свого старого, швидко запитала в білявого, розгублено, неймовірно подивилася на солдатів, на Єремєва, на рушниці. Солдати заспокоюючи, хитали їй головами. А коли вона відверталась, одних сміялися і підштовхували один одного. Старого підвели до графині і поставили поруч. Один солдат навіть узяв їхні руки і з'єднав, як маленьким дітям мати, що виряджає на вулицю. Вони слухняно, покірно робили все, що їм казали. Вони вже стояли цілком твердо на ногах. У їхніх руках з'явилось навіть щось крутке, нетерпляче, напружене, адже їм дарували життя. Їх пускали. Їм казали бігти туди, до Яру, якомога швидше. А, та вони рачки туди поповзуть. Вони зберуть рештку своїх старих сил і бігтимуть доти, доки остання крапля їх не висихне в їхніх старечонапружених жилах. Єрімєєв, перехилившися з коня, Пошепки проказав щось до солдатів, що стояли з рушницями побіля нього. Вони захитали головами, посміхаючись. Тоді він голосно дав команду. Ті, що стояли поруч із поляками, щось сказали їм і злегка штовхнули. Вони вже ждали цієї команди і прожогом кинулись вперед. Старий був без пальта. Мабуть, була на ньому шуба, та її зразу ж з нього зняли. І сам весь легший, він трошки зігнувся і смішно, по-старечому, підкидаючи ногами, випередив стару і погнав уперед. Вона ж не могла так швидко бігти. На ній було довге пальто. Сама, кругла, важка, обвисла, вона котилася, хитаючись із боку на бік і цупко тримаючись за старого. Це його здержувало. Він виривав свою руку, кричав їй щось але старанні за що не випускала його, плуталась у полах пальта, спотикалась і з усіх сил котилася далі. Солдати з осміхом почали кричати їм «Швидше, швидше! Не пускай його, не пускай! Та дай їй попити". Поляки не зрозуміли криків і швидко, злякано озернулись обоє. Саме в цей момент Єремеєв дав наказ солдатам із рушницями, й ті взяли на приціл. Старі це помітили. Знову тоненько й дико закричало від них, і графиня з несподіваною для неї надприродною прудкістю стрибнула за старого,